Diciamo di carattere i m o di c a generale rispetto alla Corsica, se è vero che queste elezioni sono state,、eh, non ricordo quale quotidiano francese ha, ha, ha intitolato la s Chiffle, lo schiaffo, lo schiaffone, diciamo con la foto di Hollande queste, questo voto, in, in Corsica questo schiaffo c'è stato, Uh, nel senso che in realtà i candidati espressione di un movimento nazionalista, di una coalizione nazionalista che si chiama、uh, FEMO a Corsica,、um, si sono scontrati con quelle che sono le tradizionali clientele. La Corsica ha una specie di, di, di, di, di come dire, abitudine storica ormai che è data da, sicuramente dall'ultimo mezzo secolo, ma se si va ancora più indietro, Parliamo di, di, di, di, di storie che hanno, affondano le, le, le loro radici nella stessa origine, in qualche modo amministrativa dell'isola, che vedono a nord e a sud sostanzialmente due casate, quelli del sud, i cosiddetti、eh, marchesi di Roccasecca, sono addirittura dei veri nobili,、eh, delle casate che prima avevano il potere sulla terra e poi hanno cominciato ad avere il potere sulla politica e sull'economia. Per cui sostanzialmente queste due,、eh, due, due casate,、eh, una progressista e una, un, una legata al partito radicale e ai radicali di sinistra, l e g a t e ai socialisti a nord e、eh, un'altra invece legata all'UMP al, al sud, hanno sempre deciso, da che si vota potremmo dire in Corsica, hanno sempre deciso、eh, delle elezioni. Quindi il, il risultato corso interessante è che questa lista Diciamo, di c i di a m o unione, poi vedremo fino a che punto, di unione nazionale de, dei movimenti nazionalisti corsi, si è battuta in realtà a nord contro, contro gli alleati di o l a n d a e a sud contro i nemici di o l a n d a quindi a nord contro il centro-sinistra e a sud dell'isola contro il, il centro-destra. Tant'è che c'è stata l'elezione di Gil Simeoni, così si chiama il nuovo sindaco、eh, di Bastia, al nord, La capitale, Bastia, la capitale economica, produttiva dell'isola,、eh, mentre d Aiaciu e a Porto Vecchio, nel sud dell'isola, i nazionalisti sono andati mh, piuttosto bene, nel senso in particolare a Porto Vecchio、eh, il candidato nazionalista è arrivato al ballottaggio, ma dall'altra parte a p p u non t o n c'era un progressista、eh, come, come è accaduto a Bastia, ma c'era un esponente d e l l u m p Questo per dire che appunto、eh, la Corsica offre già un panorama che è un po' differente da quello francese nel senso che è un, un panorama di c o m e dire, di c a s a t i di potentati che, che, che occupano la politica, a cui poi si sovrappongono le etichette ideologiche, ma insomma sono soprattutto un'occupazione del, del, del, del potere. Questa è stata la situazione. Il progetto o d i i c a m che ha vinto a Bastia, per venire invece al campo nazionalista, è in realtà un progetto che non ha fatto l'unanimità、eh, e che ha come dire proposto un'ipotesi di lavoro intorno al campo nazionalista、eh, prima di raccontarla forse però va detto brevemente chi è il nuovo sindaco di bastia c h i è g i il simeoni ha 44 anni è un avvocato È stato, è ancora oggi l'avvocato di Ivan Colonna,、eh, il nazionalista condannato per l'omicidio del prefetto Claude Rignac che fu ucciso nell'isola nel 1998 ed è soprattutto il figlio di Edmond Simeoni che è per c h é massica di Corsica h a una sorta di, di, di, di padre, di un nome tutelare del nazionalismo corso e Monsimeoni era d a l e r i a quel famoso 1975, quando questa tenuta agricola fu occupata. dai nazionalisti era una, un simbolo dell'occupazione della terra, nel senso che da sempre i corsi chiedono che la proprietà della terra in Corsica, chiedevano almeno all'epoca, fosse limitata alla, ai ai soli corsi e soprattutto che non ci fossero stranieri, come loro considerano anche i francesi, che andassero in Corsica e comprassero appezzamenti grandi per farci appunto, aziende agricole piuttosto che villaggi turistici, eccetera, eccetera. Durante questa protesta, che era una protesta molto muscolare, fu occupata questa tenuta agricola da uomini armati, Vi fu un assedio da parte delle forze dell'ordine, rimasero uccisi, uccisi due gendarmi e, e molti degli occupanti, compreso Edmond Simeoni, quindi il padre dell'attuale sindaco di Bastia, furono condannati a delle pesanti pene detentive. Quello che diciamo, la storia ricorda è che da a l e r i a in poi,、eh, quindi dal 7 5 in poi, le proteste del, dei gruppi sparsi del nazionalismo corso trovarono una sorta di via unitaria. Eh, che portò alla nascita del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, quindi del primo gruppo clandestino anche sull'isola, attivo in qualche modo ancora oggi, e diciamo è、eh, quella comunque la data、eh, indicativa, la data, la data storica da cui si fa partire poi la definizione dell'intero movimento nazionale. Quindi、eh, anche Simeoni è un,、uh, un figlio d'arte. Eh, non è un casato, non è una dinastia politica diciamo come quelle che, che occupano invece la, la, i collegi elettorali del, del sud e del nord dell'isola ma comunque insomma l, l, la Corsica è una piccola isola e quindi, e quindi insomma, in qualche modo è facile che ci siano delle tradizioni che passano di padre in figlio.、Eh, Nel corso degli anni Eduan Simeoni ha rappresentato, quindi il padre di Gilles i m e o n i che ha eletto sindaco Abbastia, ha rappresentato però anche un'ipotesi di trasformazione dell'idea nazionale corsa. Da sempre diciamo, si è posto in maniera fortemente dialettica rispetto ai movimenti clandestini e ha progressivamente assunto una posizione di primato della politica rispetto in qualche modo alla voce delle armi, chiamiamola così.、Eh, tra l'altro il movimento corso dopo una stagione unitaria e qualcuno ricorderà le cosiddette notti blu, cioè le notti di attentati soprattutto contro i, i villaggi turistici, le proprietà dei francesi, oltre ovviamente alle istituzioni militari, caserme, commissariati e quant'altro, proprio per sottolineare la, diciamo, la natura、eh, occupante della presenza francese in, in, in Corsica, sia sul piano degli interessi economici che di quelli militari,、eh, beh Insomma i nazionalisti si sono anche infilati in una guerra fratricida che negli anni 90 ha trasformato per, per, per alcune stagioni, insomma, per alcuni anni, l'isola in una specie di, di, di piccola Beirut, nel senso che la capacità militare che il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica aveva costruito nel corso degli anni, C'è chi dice anche con qualche rapporto un po', un po' complicato con la malavita locale, insomma la corsica,、eh, eh, proprio questa struttura clan, clanica, clanistica della società,、eh, vuole che, che, che vi sia una sorta di maschia a corsa、eh, di, sul modello di quelle che conosciamo insomma, molto bene nel nostro paese, in Sicilia. Insomma, i nazionalisti qualche rapporto con... con altro tipo di attività illegali che non fossero quelle politiche, l hanno avuto e avevano、eh, messo da parte un piccolo arsenale. Quando hanno deciso che non erano più d'accordo, hanno cominciato a farsi la guerra, in realtà una guerra le cui motivazioni politiche potrebbero essere ridotte a... radicali contro moderati, se vogliamo, indipendentisti contro regionalisti, ma in realtà era molto una guerra di capi, una guerra di leadership.、Eh, ci sono stati、eh, attentati, omicidi, addirittura esplosioni con le autobombe. Calcolate che Bastia è una città di meno di 30.000 abitanti, pensate alle autobombe in una piccola città spalmata. Eh, lungo la costa, si misura effettivamente immaginare come se fossero in, un, in una qualche città delle vacanze italiane, quindi qualcosa di impressionante. E questa, diciamo, questa ipotesi di, di, di guerra interna rimane sotto traccia,、eh, rimane sotto traccia malgrado proprio Simeoni abbia da tempo, l'ultima volta che l'ha fatto è accaduto a corte alle giornate internazionali. che riuniscono tutti gli anni in questa località del, del centro dell'isola, dell'interno dell'isola che è corte le, le varie componenti della famiglia nazionalista,、eh, Simeoni abbia parlato di、eh, unità diciamo, del movimento, proponendo una soluzione politica per quanto riguarda la vicenda della, della lotta armata, cioè sostanzialmente una fine della stagione clandestina e una soluzione politica per i detenuti che ancora. Ci sono soprattutto ovviamente nelle carceri francesi、eh, e che fanno riferimento al movimento corso come eredità di tutti questi anni diciamo, di attività clandestina e contemporaneamente un'unità di alternativa nazionalista, cioè mettere al primo posto alcune rivendicazioni fondamentali e unire dietro queste rivendicazioni la. Eh, l'intera famiglia nazionalista questo progetto è stato fatto proprio in qualche modo da, da suo figlio da Gil Semenoni che lo ha condotto negli ultimi 5-6 anni all'interno del consiglio comunale di Bastia、eh, con l'idea di、eh, provare diciamo, sul piano elettorale、eh, quello che non è riuscito in, altri, in altre forme al movimento nazionale dobbiamo ricordare che alcuni anni fa Aveva fatto molto scalpore l'elezione al consiglio regionale di g i a n g i Talamoni, all'epoca esponente di alcun colta nazionalista, che oggi guida il gruppo di Corsica Libera, che diciamo、eh, secondo le, le, le, la, la, la, la vulgata giornalistica è、eh, la formazione politica. Corsica Libera, più vicina ancora al fronte di liberazione nazionale e che sicuramente, comunque, è più vicina alle, agli umori di coloro che non hanno, non hanno rinunciato fino in fondo diciamo, alla clandestinità o non hanno scelto la via della, della pacificazione. Diciamo che in, in Corsica ancora non si è arrivati a ciò che è accaduto in parte, almeno in Irlanda o in Scalerria, cioè a una. Scelta da parte delle organizzazioni combattenti di, di, di, di deporre le armi e di avviare un, un pieno processo in cui la politica abbia la, la, prima, la prima parola, insomma, ecco questo è un po', è un po lo scenario. Senti, e quindi, d i c i a o in questo scenario, oh, oh, questa candidatura che poi si è tradotta nell'elezione a sindaco、eh, ha un, un colore. Anche un, un colore politico, diciamo, oltre al、uh, fatto di essere una candidatura indipendentista o nazionalista, autonomista, chiamiamola come,、eh, come vogliamo,、um, oppure no? Insomma, che, che lettura possiamo dare, visto che citavi appunto altri casi di movimenti similari, mh, che da un punto di vista politico però fanno una scelta、uh, ben precisa, è lo stesso in, in Corsica, oppure ci troviamo di fronte a una realtà diversa? No, per, quello, per quanto dicevo prima, in realtà la scelta in questo caso è, è quella d e l l a ricercare per questa via una sorta di unità del movimento nazionale, nel senso che、eh, i, i, diciamo, gli oppositori i principali alle liste nazionaliste erano differenti a seconda della collocazione geografica、eh, dell'isola, per cui Nel nord, a Bastia,、eh, il, uh, il candidato di, di, di, di, di Femmo a c o r s i che in realtà la lista si chiamava Insieme per Bastia,、eh, Gil Simeoni, si è misurato con un esponente del partito dei radicali di sinistra, tradizionali alleati del, uh, del, uh, del partito socialista, la cui famiglia governa、uh, la, la città del nord. dell'isola da, da un qualcosa come, come mezzo secolo e per d i i c al m o a ballottaggio ha avuto、eh, dalla sua anche i voti del candidato dell'UMP, quindi del centro-destra e degli indipendenti di sinistra、eh, compresi diciamo il, gli esponenti del f r o n t e Gauche, quindi una coalizione assolutamente inedita、eh, per battere diciamo questo padre padrone della, della, del nord. A Porto Vecchio invece il sindaco uscente era l'UNP per andare al ballottaggio che poi questo sindaco ha effettivamente vinto, il candidato di, di, del Movimento Nazionale, di questa unione diciamo, del Movimento Nazionale、eh, era invece alleato della sinistra. Quindi in realtà non si può definire in modo esplicito un progetto, un progetto diciamo, che abbia le linee di una visione ideologica, ma questo non tanto perché non ci sia,、cioè、stiamo parlando di un movimento progressista ovviamente, ma perché la situazione politica isolana è assolutamente,、eh, è assolutamente particolare, insomma,、no? nel senso che ci sono delle roccaforti tali di potere、eh, che per scalzare diciamo, questi, questi clan,、eh, i nazionalisti Difficilmente potrebbero fare riferimento solo sulle loro forze e poi c'è ovviamente anche un altro problema, e cioè il fatto che、eh, nella, nelle forze progressiste, ammesso che ce ne siano sul piano elettorale francese, alcune tematiche come quelle del, della questione nazionale sono assolutamente、eh, difficili da porre.、Eh, infatti, diciamo, questo spiega il secondo elemento importante di questo voto, nel senso che il dopo una prima, un primo turno in cui、eh, il, le diverse anime del, del, del movimento nazionale corso, hanno corso da, hanno, sono, sono andate da sole, scusate il gioco di parole, e quindi assieme a questa lista di, di facciamola Corsica ve n'era un'altra、eh, appunto di Corsica Libera che、ehm, faceva più riferimento diciamo, alla linea tradizionale, oltransista, chiamiamola così, Del, del movimento corso,、eh, per il ballottaggio alcuni degli alleati di Gil Simeoni hanno chiesto che vi fosse una、eh, sorta di sottoscrizione di un appello, tra questi anche il Fond e g o s c h in cui si prendeva in qualche modo le distanze dalla clandestinità, cioè si è detto、eh, per avere l'appoggio dei nostri partiti il candidato sindaco deve dire queste cose. i Simeoni si è piegato. a questo tipo di, di, di, di, di imposizione, scatenando ovviamente molte proteste, sul su web c'è pieno di riferimenti da questo, da parte degli esponenti di, di Corsica Libera, che però poi hanno comunque dato, hanno detto vabbè, votate un po' chi volete e in alcuni centri invece hanno detto votate i candidati unitari, eccetera, eccetera. Quindi questa difficoltà è stata superata, da cui la vittoria quindi a Bastia, ma Rimane questo segnale che a p p una t o u n parte della sinistra francese continua a considerare il corsi come、eh, i movimento corso come un appendice del movimento clandestino e mh, il, il candidato battuto del, del centro-sinistra, b b a s t i a ha detto eccoci qua, adesso ritorneranno, ritorna la stagione dei cappucci. dire ritorneranno qualcuno ricorderà insomma le conferenze stampa del, del fronte di liberazione nazionale che colpivano molto anni fa con passamontagna cappucci un armamentario micidiale insomma da guerra e ha detto con simeoni ritorna quella stagione lì quindi questa è la visione che una parte della sinistra、eh, in francia quella che fa riferimento comunque ai partiti、eh, francesi dalla corsica quello che è diciamo in realtà in Veramente importante segnalare è che è la prima volta che, malgrado la loro capacità in questi anni di mobilitazione, è la prima volta che i nazionalisti conquistano una città importante.、Eh, Bastia è la prima città economica dal punto di vista economico e i, i nazionalisti hanno vinto. Portovecchio, a Porto Vecchio sono andati al ballottaggio e ad Agliaccio si sono comunque. hanno comunque raccolto una, un numero importante di voti.、Eh, questo significa che per la prima volta il movimento nazionalista corso、eh, sta provando d i i c a m o a trasformare in consenso politico su base ovviamente territoriale quelle che sono state le lotte di questi anni, i n e l a lista di, di Simeoni, Abbastia, che、allora、hanno rappresentato i movimenti sociali, associativi, realtà、eh, culturali, cioè. Diciamo in qualche modo, il progetto di eh, eh, mettere insieme tutte le risorse、eh, dell'isola con, con alcuni temi di fondo. I temi di fondo sono quelli di uno statuto speciale dell'isola: dell la, la Francia rifiuta anche soltanto il riferimento diciamo, alla sorta di particolarità,、eh, nel, laddove ci siano questioni appunto legate alla nazionalità di chi vi abita. La, il bilinguismo, cioè l'ottenimento della, della lingua corsa, che la lingua corsa abbia pari diritto rispetto alla lingua francese e uno statuto speciale, particolare per gli abitanti, cioè il fatto che chi、eh, nell'acquisto di immobili, nella costruzione immobiliare, nel possesso della terra, eccetera, eccetera, vi sia una sorta di, di statuto particolare per chi è nato in Corsica. cioè l'idea che l'isola non possa essere acquistata che ne so, dalle multinazionali del turismo e quant'altro. Su queste caratteristiche di massima, che sono assolutamente basiche diciamo, dal punto di vista、eh, del, dell'idea nazionale, non c'è alcun riferimento esplicito all'indipendenza. All Poi nella notte di Bastia, mentre si festeggiava con le bandiere con la testa di Moro,、eh, portavano a spalle il, il sindaco, il neo sindaco Simeoni, in realtà Eh, le cronache de della stampa raccontano di aver、um, registrato pa parecchi slogan in favore dell'indipendenza, però sostanzialmente quello che oggi questo progetto i n c a r t a è l'idea di un movimento nazionalista moderno, maturo, che prova a misurarsi con la realtà politica dell'isola, con alcune proposte di massima.、Eh, ovviamente rimane questa questione del rapporto con. il movimento clandestino e, e rimane il fatto che su questa questione quella che potrebbe essere un'unità complessiva、eh, fatica ancora a trovarsi, ma credo che proprio diciamo, la dialettica tra chi ha vinto queste elezioni e quello che potrà fare per l'isola e, e per lo stesso movimento nazionalista e dall'altra parte diciamo, la, la fotografia della realtà che vede oggi abbastanza、eh, come qualcosa di molto lontano e molto difficile dalla vita dei corsi, la realtà del, dell'esistenza ancora di una struttura clandestina,、eh, probabilmente apriranno una dialettica nuova, sicuramente una dialettica che in, in Corsica non c'è mai stata, c è quella di un a forte radicamento anche politico a partire dai centri maggiori che si misuri invece con la scelta avanguardistica delle armi. Eh, è una scommessa una s che o m m e s s a c si apre e che però nel, nell'anno del referendum scozzese, del referendum catalano, cioè nel, in questo 2014, sicuramente ci dice qualcosa del clima politico dell'isola e che forse insomma, in Francia non c'è stata solo l'affermazione di, di Marine Le Pen e Fondazionale, ma ci sono stati anche altri... questo è uno degli altri segnali... sicuramente interessanti, insomma, curiosi, certo non è, non è come dire, una rivoluzione, una trasformazione totale della vicenda corsa, ma è già qualcosa di, di mai visto insomma, in un'isola in cui la, la,、eh, come dire, lo status quo è, è lo stesso da decenni e decenni, insomma, per non dire da, da, dal 1945. Eh、sì, questa è la situazione. Certo, l'elezione di Valls a primo ministro non, non crediamo che faciliterà le, le relazioni fra, fra Corsica e, e Parigi. però i il, il fatto che comunque si sia riusciti in qualche modo a trovare un, un minimo di, di accordo fra le varie forze dell'isola dell è sicuramente un dato da, da sottolineare con, con favore. Va bene, Guido, noi ti ringraziamo. Diciamo anche che per quanto riguarda appunto la, la questione Front National e elezioni se ne tornerà a riparlare giovedì, immaginiamo. Sì, penso proprio di sì, che <ride> torneremo ancora sull'argomento. Va benissimo, ti ringraziamo. A risentirci a giovedì per ancora Vicende Francesi, e poi con noi su, su queste sicuramente nel, nel prossimo futuro. Come sempre un, un ringraziamento e un, un abbraccio. A presto. Grazie a te, buongiorno, buona giornata a tutti.